الحمد لله الحمد لله الذي رتب على حج بيته الحرام كل خير وجعل قصده من أجل القربات واشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ايها المؤمنون عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله جل في علاه لقد فاز المتقون ن고자ڠ كاتيك ايمان baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala. Na kumtakia rahmana amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ninakuhusieni kadhalika na yuhusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Dugu zangu katika iman kwa munasaba wa masiku tulionayo. Nimeonelea katika ljuma leo tukumbushane kunako faridha ambayo ni nguzo miongoni nguzo za dini yetu tukufu ya Uislamu faridhatul hajj tutakumbushana kunako ibada ambayo ni nguzo katika nguzo za dini yetu tukufu ya Uislamu nguzo ya hija kwa hiyo unwani ya hutuba yetu ya leo tutazungumzia al ajrul azim fi faryidati al haj ujira uliokuwa mkubwa malipo yaliyokuwa mengi katika ibada hii ambayo ni fardhi na ni nguzo ibada ya hija ndugu zangu katika imani leo hii wengi miongoni mwa waislamu wamekuwa ni wazembe katika kutekeleza ibada hii ambayo ni nguzo katika nguzo za dini yetu tukufu ya Uislamu wale ambao tayari wamekuwa na uwezo lakini wamekuwa wengi wanajitoa katika hali hii ya kwamba wana uwezo ndio unamkuta mtu anapupia kuongeza viwanja anapupia kuongeza magari anapupia kuongeza majumba lakini bado hajatekeleza fardhi ya hija na wakati mwingine akajipa udhuru au wakati mwingine akafanya taswifu saufa ahuj sau ahuj akasahau kwamba fursa mara nyingi la tatakarrar, Allah jalla wa ala akikuletea fursa ukawa haukuitumia vizuri inaweza isijirudie Wako wengi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwapa uwezo wa kwenda kufanya ibada ya Hija wakafanya taswifu tafanya mwakani nitakwenda mwakani lakini fursa ikaondoka ima fursa ya mali ikawa hawezi tena imma fursa ya afya hawezi tena mali ipo lakini afya hakuna au na matatizo mengine mbalimbali ambayo yamejitokeza ndio maana Mtume sallallahu alaihi عليه وسلم katika mafundisho yake ametufundisha kuifanyia haraka ibada ya hija pale mtu anapokuwa tayari Allah subhanahu wa ta'ala amempa uwezo ayuha almu'minuna ibadallah inaminnni'amillahi tabaarak wa ta'ala 'ala, ala haadhihi l'umma hakika miongoni mwa neema za Allah tabaraka wa ta'ala kwa umma huu kwetu sisi waislamu annahu tabaraka wa ta'ala manna 'alaina bi Allah ametupa neema ya kutupa fardhi. Ametupa neema ya kutupa ibada, ibada ambayo tutathiru minadhunub. Moja katika faida zake inayatakasa na kuyaondosha madhambi ya mtu. Lakini vile vile inamfanya mtu mwenye kuitekeleza ibada hii yaudu ka yawma walidatu ummu. Anarejea kutoka katika safari hii ya kiibada kama siku aliozaliwa na mama yake msafi hana ya madhambi kwa hiyo ibada ya hija pamoja na kwamba ni fardhi ni agizo la Allah lakini katika jumla ya faida zake inakutakasa na madhambi ndugu zangu katika imani tutataja baadhi ya faida pengine inaweza ikaamsha ari na pupa na hirs kwa wale ambao walikuwa hawaelewi kwa sababu wakati mwingine unaweza ukaitazama ibada ya hija kama ni gharama Ukaitazama upande wa gharama tu kwamba utapoteza gharama, utasafiri, utakwenda kupambana na matatizo na dhiki, kulala katika mazingira magumu na safari inafahamika ni kitu ambacho kinakuwa na matatizo. Kwa hiyo ukaitazama ibada ya Hija kwa upande huo, nafsi ikaingiwa na ugumu, nafsi ikaingiwa na uzito, lakini itazame ndugu zangu katika imani ibada ya Hija kama ibada kwanza ameagiza Allah Subhanahu huwa taala, lakini itazame kwamba ni ibada ambayo inakamilisha nguzo katika nguzo za Uislamu lakini vile vile ziko fawaidi nyingi ambazo amezitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam Dugu zangu katika iman Allah tabaraka wa taala anakuiteni katika ibada hii ya haj. pale aliposema Allah tabaraka wa taala akimwambia Nabiiullahi Ibrahim alayhi sallam. aite awatangazie watu ibada ya Hija akasema Allah tabaraka wa taala wa adhinn fi an-nas bil haj ya'tu ka rijalan wa ala kulli damirin yatiina min kulli fajjin amiq Allah anamtangazia nabiyullah Ibrahim lakini wito huu unahusu umma mzima wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam kila pale mtu anapokuwa na uwezo watangazie watu ibada ya hija kwa tangazo hili ambalo Allah tabaraka wa ta'aala alimuagiza kipenzi wake Ibrahim yatangaze Ndiyo maana leo hii ila saa. mpaka kiyama kitasimama kila anayekwenda katika ibada ya haj anatangaza kuitika wito wa Allah tabaraka wa ta'aala maana utakuta sha'ira na kauli mbiu ya mahujaji ni labbaikallahuumma labbaik, labbaik labbaik la sharika laka labbaik in hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharikalak Nimekuitika Mola wangu nimekuitika Nimekuitika Mola wangu hali ya kuwa ninaamini hauna mshirika nimekuitika Mola wangu hali ya kuwa naamini ufalme ni wako neema zote ni zako himdi zote ni zako Allah tabaarak wa taala nimeku nimekuitika Mola wangu hali ya kuwa natangaza la sharika laka. hauna mshirika katika kuabudiwa Mola wangu Dugu zangu katika imani Fardhatul Hajj ibada na fardhi hii ya Hija katika jumla ya faida zake jazaaul janna malipo yake ni kuipata pepo ya Allah tabaraka wa taala ewe ndugu yangu ambaye Allah jalla wa ala amekupa uwezo tambua kwamba Allah amekupa fursa ya kuitafuta pepo ya Allah tabaraka wa taala Mtume salatu wa والسلام katika hadithi ambayo aخرجَهُ l'imamu البخاري في صحيحِ، ni hadithi sahihi ambayo imehitaji al-Imam al-Bukhari kwamba Mtume عليه الصلاة والسلام amesema al-Hajjul Mabrur lahu jazaa'un illa al Hija iliyokubaliwa na Allah, iliyokamilisha masharti, hija ambayo mtekelezaji ameipata mali ya kwenda hija kutokana na chumo la halali. Lakini akazingatia miiko akahiji kama alivyoamrisha na kufundisha Mtume Sal alayhi wasallam pale alipohiji na masahaba kisha akawaambia lita'khudhu anni manasikakum chukuenini kwangu mimi mfumo na utaratibu wa ibada ya haj. alhajjul mabrur laisa lahu jaza'un illa aljanna haji ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameikubali haina malipo isipokuwa ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala Ayuhal mu'minuna Allah, inal hujaja wal mu'tamirin hakika wale wanaopata fursa ya kwenda kufanya ibada ya hija na vile vile wanaokwenda kufanya ibada ya umra wa fidallah jalla wa ala katika faida zake vile vile wanazotakiwa kuzijua allah akikuwafikisha akakuandalia safari ya kwenda hija tambua wewe ni mgeni wa allah subhanahu wa ta'ala wewe unakuwa ni mgeni wa Allah tabaraka wa Taala na Allah ahadi yake kwa wageni wake inda auhum ajabu ajabahum. pale watakapomuomba Allah tabaraka wa Taala anawajibu maombi yao wa in wa i'ta'uhum masalatahum. na Allah ameahidi kuwapa mahitaji yao na kila wanachokihitaji fakadqaala sallallahu alayhi waslam. Amesema Mtume صلى الله عليه واله وصحبه katika mafundisho yake anasema alhujjaju hujjaju wal-Ummaar wale wanaokwenda kufanya ibada ya Hija lakini kadhalika wanaokwenda katika ibada ya Umra wafdu Abdullah ni wageni wa Allah tabaraka wa Taala inda auhu ajabhum pale wanapomuomba Allah anawajibu wa istaghfaruhu ghafara lahum na pale wanapomtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe. Ndugu yangu katika imani, ewe ambaye Allah amekupa fursa, amekupa fursa ya mali, amekupa fursa ya afya, amekupa fursa ya muda, itumie fursa hii kwani hujui faqad la fursa Inawezekana fursa isirudie tena. Ndugu zangu katika imani, hii ibada ya hija ni minhatun ilahia ni zawadi na nitunu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala zawadi ambayo hasa tabarak ta Allah tabaraka wa ta'ala lilhujjaj Allah ameifanya ni maalumu kwa waja wake ambao wanakwenda kufanya ibada ya hajjah kwamba wanapoomba wanapewa lakini wanapoutaka msamaha Allah tabaraka wa ta'ala anawasamehe Ayyuha Allah enye waja wa Allah alwafidu lilhajj yule anayekwenda akasafiri kwa ibada ya Hija yaghnamu alghanimatayn anapata ngawira za namna mbili ghawira za hapa duniani lakini vile vile anapata ngawira za akhira miongoni mwa za ibada ya Hija ambazo zimethibiti za hapa duniani Allah tabaraka wa ta'ala akikujalia kwenda kutekeleza ibada ya Hija kwanza tambua kwamba amekupa fursa ya kuikamilisha dini yako amekupa fursa ya kukamilisha mihimili katika mihimili ya dini ya Uislamu kwani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ambayo ni mashuhuri buniyal islamu ala khamsin Uislamu unajengwa katika nguzo kuu tano شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فهي <تصفيق> عباده يا حجه ني فرصه يا كمليش دينك ني فرصه يا لكن غير غير ني فرصه يا الرحمن رضي الله سبحانه وتعالى والنجاه من النيران na ni fursa ya kujiweka mbali ukasalimika na ukaokoka na moto wa Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini ni fursa ya kusamehewa madhambi na Allah Jalla wa Ala ameahidi dhiki na tabu, anyoipata mtu katika safari ya ibada ya Hija Wale waliokwisha kwenda wanafahamu Wakati mwingine utakula chakula sio katika vyakula unavyovitaka au sio katika vyakula ambavyo umevizoea utalala katika mazingira ambayo hayaendani pengine na hadhi yako katika maisha yako na levu uliyonayo lakini vile vile utapata dhiki za hapa na pale msongamano maudhi ya watu mambo yote haya yanayompata mtu katika iba, safari hii ya ibada yote yapo katika malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ayuha almu'minuna Allah, ama katika dunia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ametoa ahadi kwa yule ambaye anakwenda kutekeleza ibada ya haj istijabatan lilidaa illa akiwa anaitika wito wa Allah lakin akiamini kwamba ni faradhi katika faradhi ambazo amezaradhisha Allah jalla waala Allah subhanahu wa taala ametoa ahadi bitajneebihul faqr kwa kuwaweka mbali na fakri kwa hiyo wakasema wale ulama, ulama wakasema rahimahumullah kwamba hija ni miongoni mwa sababu za kupata neema na maisha mazuri katika maisha ya dunia ayuha ibada Allah zingatia kwamba ibada ya hija mbali na kuwa ni fardhi lakini vile vile ibada ya hija ni sababu ya kupata kheri za dunia na kheri za akhirah ndugu zangu katika imani ibada ya hija ni ibada ambayo si ya khiyari. Siyo jambo la hiari kwa wale ambao Allah Jalla wa Ala amekwisha kuwapa uwezo. Bali kuzembea kutekeleza ibada ya Hija ni dhambi kama yalivyokuwa madhambi mengine. Kwani sikiliza Allah Jalla wa Ala anavyozungumzia ibada hii na faradhi hii ya Hija. Anasema Allah Tabarak wa Taala walillahi nasi. Hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. na iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ala, ala al nnas ni wajibu juu ya watu. Unaweza ukasema Allah jalla wa 'ala amewawajibishia watu watekeleze ibada hii ya haji kwa ajili yake la ria wala sum'a. A. Sio kwa sababu ya ria, sio kwa sababu ya kutaka kujulikana na kupata majina la, walillah. Ifanyike kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hajjul Bait. Kwenda kuikusudia nyumba ya Allah tabaraka wa Ta'ala huko maka Manistata'a ilaihi sabila. Kwa yule ambaye Allah amempa uwezo wa kuweza kufika katika mji mtukufu wa maka kwa ajili ya ibada hii. Kisha Allah Jalla wa Ala baada ya tangazo hili akatoa Maneno ambayo ni makemeo. Maneno mazito yanayotisha Waman kafar Na yule atakaye pinga hali ya kuwa uwezo anao. Ndugu zangu katika imani, kupinga sio mpaka useme kwamba mimi siendi au siitambui haji la. Lisanul hali afsahu min lisani maqal. Wewe kama umekuwa na uwezo, alafu utaki kwenda, umepinga. Allah amekupa nafasi amekupa pesa amekupa siha njema uwezekano upo hakuna vikwazo vya njia hakuna kikwazo cha aina yote alafu unataki kwenda bali unazidi kuitengeneza dunia yako unaona mpaka upate nyumba kadhaa unaona mpaka ujiwekee msingi kadhaa unaona mpaka uwekeze katika vitu kadhaa wewe ni mpinzani Allah jalla waala anasema wa na yule atakaye kanusha na akapinga fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin kwa hakika allah tabaraka wa ta'ala amejitosha hawahitaji walimwengu ibada yako na dua yako haimuongezee allah tabaraka wa ta'ala chochote lakini masia yako na kupuuza kwako na kukanusha hakumpunguzie allah subhanahu wa ta'ala chochote kwa hiyo ndugu zangu katika imani itikeni wito wa allah tabaraka wa ta'ala itikeni agizo la Allah tabaraka wa taala wale ambao Allah tabaraka wa taala amekupeni uwezo ndugu zangu katika imani kama unaogopea ufakiri wallahi huwezi kuwa fakiri kwa sababu ya kwenda katika ibada ya hija na kama unaogopea tabu na dhiki ya safari Unaogopea kuziacha shughuli zako na biashara zako iko siku utaviacha utaondoka kuondoka ambako hakuna kurudi lakini ni kuondoka ambako si kwa hiari unataka utaondoka na hutaki utaondoka Kwa nini usitenge muda ukaenda katika safari ambayo ndani yake mna baraka ndani yake kuna kutengeneza akhera yako ndani yake kuna kuikamilisha dini yako ndani yake kuna fursa ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala maombi na dua ambazo hazina kurejeshwa ndugu zangu katika imani hakika hii dunia vyovyote utakavyoikimbiza vyovyote utakavyoihangaikia ukawa unaona tabu pengine kusafiri safari ya mwezi mmoja utapoteza sana Wallahi hii dunia wako walioitafuta wakaihangaikia kuliko sisi lakini wameondoka wameiacha ibra ni kwamba umeondokaje na unarudi una vipi kwa mula wako istaghfir rabbakum innahu kana ghafar Alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه بعد اخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ارضاه انه قال الامام مسلم امنكوا حديث ابي هريره ketika صحيح yake انس مليا ابي anasema khatabana rasulullah الله عليه وسلم siku moja mtume sallallahu alayhi wasallama alituhtibia faqala akasema mtume sallallahu alayhi wasallam ya ayuha alnasu inna allaha qad farada alaykum alhajj fahujoo enyi watu hakika allah amekuwa amriisheni Hakika Allah amekuagizeni na amekufaralisheni ibada ya hija nendeni mkaiji. Aliposema hivi Fakala rajulun mtu mmoja akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam akulla 'amin ya Rasul Faradhi, Allah faradhihi aliyotufaradhishia Allah ni kila mwaka ewe Mtume sallallahu alayhi wasallam fa sakata alayhi salatu wa salam hata qalaha thalatha Mtume akanyamaza hakumjibu yule bwana tena Akarudia tena mpaka mara tatu hapo akasema mtume sallallahu alayhi wasallam لو قلت naam لوجبت wala mastata'tum Lau ningelisema ndiyo pale alipomuuliza ya rasulallah hija ni kila mwaka tunawajibika kwenda Lau ningelisema naam lawajabat Ingeliwajibishwa kila mwaka mkao mnakwenda hija. Wala mastata'tum wala msingeweza. Naam tusingeweza. Tazama hija ni mara moja katika umri, lakini tazama wako wangapi ambao wana uwezo lakini wamegoma kwenda. Fakaifa ingelikuwa hija ni kila mwaka, hali ingelikuaje? Kisha Mtume عليه الصلاه والسلام akasema, "Dharuni ma taraktukum." Niacheni pale ninapokuwaacheni nyamazieni yale ambayo ambao nimeyenyamazia yani msiulize ulize inama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ala anbiyaihim hakika katika mambo yaliyoangamiza nyumati zilizokuwa kabla yenu ni wingi wa maswali lakini wakati mwingine ni maswali ambayo kama vile mtu anataka kufanya inadi kutekeleza. ukimuona mtu jambo liko wazi lakini yeye maswali yanaongezeka katika jambo ambalo linaeleweka ni dalili za kutokuwa tayari kutekeleza. Mtume عليه الصلاه والسلام alisema, "Dharuni ma taraktukum." Yale nyamazia, ya yaacheni kwa sababu yamewaangamiza waliokuwa kabla yenu, wingi wa maswali na kutofautiana na mitume wao. Ndugu zangu katika imani hasa hasa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesheni amekupeni afya njema akakupeni fedha hatuzungumzii kuwa tajiri la ukawa na uwezo wa kupata masurufu ya kuiachia familia yako alafu ukapata nauli ya kukupeleka na kurudi na gharama za safari wewe unawajibikiwa kutekeleza ibada ya hija Ndugu zangu katika imani ibada ya hija siyo sharti kwamba mtu aende hija mpaka awe amejenga la kwamba mpaka ujenge sasa ndio uende hija la utakapokuwa na uwezo namna gani utaiacha familia yako kwa kipindi ambacho auto kuwepo. ukapata nauli ya kukupeleka na matumizi yako usiende kuwa niombaomba basi wallahi unawajibikiwa kutekeleza ibada ya hija ndugu zangu tutambue kwamba hija ni nguzo katika nguzo za dini lakini tutambue kwamba faradhi hii aliyeiwajibisha ni yule ambaye amekuruzuku na anakujua vizuri hizi hoja za kuambia watu unajua mimi bado usinione tu hivi unajua mi hali zangu bado hizi udhuru azikusaidii chochote kwa watu kwa sababu unakwenda kuhesabiwa na Allah Jalla waala. Allah ambaye ndiye amekupa na anajua ni kiasi gani unamiliki na anajua kama una uwezo na kama una uwezo anajua kwa hiyo tumuogope Allah kama unavyojibidisha kuswali ukajua swala ni wajib, ukajua soma ni wajibu ukajibidisha kufunga تعبوا vile vile ibada ya hija ni nguzo katika nguzo za dini yetu tukufu wa sallu ala nabiyikumul karim faqad amarakumullahu bidhalika haythu qala inna allaha wa malaikatahu yusalluna alan nabiy ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim حميد hamidum اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله